Ezin bergiaz postu sosarazuek errukbia jotzen dutelako berriz ere. Baina da, erabaki laguntza txiki bat ebanen diola miagitzeri sartu den zilotik ateratzeko. Hala ere, azken asteetan erakutsio bekuntzarekin behok etzuen olako laguntzarik behar, baina atira. Ostegun aratsuntan berean, jautsiera postutatik atera daiteke miagitze akizen irabazten badu. David Darikarher trebatzaileak ongi ezagutzen dituen landestagak aipatzen dizkigu. Bezinik ikize konstruit buku putar, buku putar, A... Taldea berantosatu da. Jokalari berria initzekin, ahatik prodebiko jokoak eskatzen dituen markak bizikifite eskuratu dituzte, egokitzelan ahondi batekin dute eta gaur egun jodebiko maila badute. O nivou de la adaptación, par rapor a zo nivou de jok, demanda la prode 2. Donk, ozordui, izan bien digerreza e izan vraiment, vraiment o niveau de zo xampionan. Ez da beraz partida egresa izanen eta parekoari begiratu gabe zertan behar duteo betu laportarrek David Darikarrerek badu ideiatik bat. Evidaman la Constanza la Constanza dan tuz konproto Bistandena erregulartasuna eta gure joko aldizkatzen jakitea ere Arobaldintzak desberdinak izanen dira beraz gure erasoko baloinetan zogotzago izan beharko dugu beren ogoita bi baloina sobera galtzen baitu goreinu Pragmatikoagoak izan behar dugu eta gure mementu azkagetan markatzen jakin. Eta e, e, e, hori markezu notan for. Teoria bada orain praktikan ezagi behar da. A A-petik eranagatik, behok esperantza hundiak ezagiak ditu heldu den partida bloke hortan eta guberriko jautsira postutatik at nahiko dute.